Pentru cine bat clopotele? Pista 22 Volumul 2 Capitolul 18 Parcă ar fi niște călușei de bălci, gândi Robert Jordan. Nu niște călușei care se învârtesc însoțiți de o muzică ce sună aflașnetă dezacordată, cu copiii încălecați pe tauri cu coarne împodobite, cu cercuri puse pe laturi ca să fie culese cu bățul, la lumina albastră a lămpilor cu gaz aerian, aprinse în faptul amurgului pe Avenue du Man, cu pește prăjit vândut la baraca de alături și roata cea mare a norocului învârtindu-se, cu clapele de pe margini păcănind în piroanele bătute la fiecare număr și mormanele de vată de zahăr clădite în piramide mari pentru cui ei cade norocul. Nu, nu despre asemenea călușeie e vorba. Cu toate că și aici oamenii așteaptă ca și bărbații cu șepți și femeile în flanele tricotate, cu capetele goale și părul lucind în lumina lămpilor de gaz aerian, îmbolziți acolo la roata norocului care se învârte întruna. Da, oamenii tot ăștia sunt, dar roata e alta. E ca o roată care învârtindu-se mereu se ridică și coboară. Până acum de două ori s-a învârtit. E o roată uriașă și stă înclinată și de fiecare dată se ridică, apoi iar coboară acolo de unde a plecat. O margine stă în sus și cealaltă în jos și fie ce rotire te ridică iar și din nou te aduce acolo de unde ai pornit. Nici câștiguri nu sunt, gândi Robert Jordan și de bunăvoie nimeni nu se urcă pe roata asta. De fiecare dată mergi cu ea și te învârtești fără a te fi gândit vreo clipă să te urci. Și nu-i decât o singură rotire. O mișcare largă, eliptică, o învârtire în suiș, apoi în coborâș și din nou te trezești pe locul de unde ai plecat. Iar ne-am întors de unde am pornit, gândi Robert Jordan fără să fie rezolvat nimic. În peșteră era cald și afară vântul se mai potolise. Acum ședea la masă, avea carnetul dinainte și făcea planul amănuntelor tehnice ale nimicirii podului. Făcut trei schițe, stabili procedeile și le așternu pe hârtie în două desene simple și clare, ca pentru copiii de grădiniță, așa fel ca Anselmo să poate duce totul la bun sfârșit dacă lui s-ar fi întâmplat ceva în cursul acțiunii de dinamitare a podului. Termină desenele și începu să le studieze din nou. Maria se așezase alături și privea peste umărul lui în vreme ce el lucra. Își dădea seama că Pablo se află de cealaltă parte a mesei, pe când restul oamenilor stăteau de vorbă ori jucau cărți și îi simțea înări mirosurile din peșteră, care trecuseră de la aburii mâncării și ai gătitului pe vatră, la fumul scos de foc și la mirosul de trup omenesc, de tutun, de vin roșu și miros greu stătut, de sudoare, iar când Maria, uitându-se la el cum termină un desen, se sprijini de masă, îi luă mâna cu mâna lui stângă, o lipi de obraz și adulmecă mirosul proaspăt de apă și săpun ieftin rămas de la spălatul vaselor. Îi lăsă mâna la loc pe masă fără să ridice privirile și se uită la ea, apoi își văzut mai departe de lucru și de aceea nu-și putu da seama că fata roșise. Maria își lăsă mâna acolo în preajma lui, dar Robert Jordan nu o mai ridică. Îi spăvi proiectul de dinamitare, lo din carnet altă foaie albă și începu să scrie ordinele de operații. În privința aceasta gândurile îi se înlănțuiau limpezi și precise, așa că îi plăcea tot ce scrisese acolo. Umplu două pagini de carnet și le reciti cu multă atenție. Cred că asta e tot, își spuse el în gând. E absolut clar și nu cred să fi scăpat ceva. Cele două posturi de gardă vor fi distruse, iar podul va fi aruncat în aer conform ordinelor lui Golz. Și astfel, răspunderea mea a sfârșit. Povestea cu Pablo e ceva ce n-ar fi trebuit niciodată să-mi cadă în sarcină, dar într-un fel sau altul are să se rezolve. Va mai exista Pablo ori nu va mai exista Pablo. Puțin îmi pasă dacă are să fie într-un fel sau un altul. Dar pe roata aceea n-am să mă mai urc. De două ori m-a murcat pe ea și de două ori s-a învârtit întorcându-se din nou la locul de unde plecase și nu voi mai face nicio altă asemenea călătorie. Închise carnetul, ridică privirile spre Maria și spuse Hola, guapa! Ai înțeles ceva din toate astea? Nu, Roberto, răspunse fata și își așeză palma pe mâna lui care încă mai ținea creionul. Ai îi Da, acum totul i-a șternut pe hârtie și pus în bună rânduială. Ce-ai făcut acolo, inglez?" întrebă Pablo de cealaltă parte a mesei. Ochii îi erau iarăși tulburi. Robert Jordan se uită țintă în ochii lui. Ferește-te de roată," își spuse în gând, să nu mai urci iarăși pe ea. Am impresia că din nou începe să se învârtească." Am lucrat ceva în legătură cu podul," îi răspunse cu glas prietenos. Și cum ți-a ieșit?" întrebă iarăși Pablo. Foarte bine," spuse Robert Jordan. A ieșit totul foarte bine Și eu am lucrat în gând la chestia cu retragerea, zise Pablo Iar Robert Jordan își mută privirile de la ochii lui mici ca de porc și tulburați de băutură La oala cu vin Și oala era aproape goală Ferește-te de roată, gândi iar Din nou s-a apucat de băutură, sigur Dar acum bagă de seamă, nu cumva să urci pe roată Oare nu s-a spus despre Grant, că ar fi fost beat în cea mai mare parte a războiului civil? Fără îndoială că a fost. Aș pune rămășag că pe Grant, comparația asta l-ar înfuria la culme dacă l-ar cunoaște pe Pablo. Și pe urmă, Grant era fumător de trabuc. Ar trebui să văd de nu i-aș putea face rost lui Pablo de un trabuc. Doar de asta ar avea nevoie echipului ca să se întregească pe deplin. Un trabuc pe jumătate ros între dinți. Oare unde i-aș putea găsi un trabuc lui Pablo?" Și cum ți-a ieșit?" întrebă Robert Jordan Politicos. Foarte bine," răspunse Pablo, clătinând din cap rar și solemn. Mui bien." Ai făcut vreun plan ceva?" întrebă Agustin de la locul unde jucau cărți. Da," răspunse Pablo, fel de fel de lucruri. De unde ai dat peste ele? Acolo, în oală?" continua Agustin. Se prea poate, zise Pablo. Cine știe? Maria, fii bună și umple oala, te rog." Dacă ai căutat chiar în burduf, ai găsit niște idei grozave," urma Agustin, întorcându-se la jocul lui de cărți. De ce nu te vâri în burduf să le cauți de-a dreptul acolo?" Nu," răspunse Pablo, lasă că le caute în oală." Nici el nu se urcă pe roată," gândi Robert Jordan. Probabil că se învârtește în gol." Presupun că nici nu pot sta prea mult pe ea. Trebuie să fie cu adevărat o roată a morții. Îmi pare bine că am coborât toți de pe ea. Și numai două rotiri m-au făcut să amețesc. Dar pe roata asta călăresc bețivii și cei într-adevăr răi și cruzi călăresc până în clipa morții. Se învârte și urcă, iar rotirea nu e niciodată aceeași și la urmă se învârtește și coboară. Las-o să se învârte, își spuse Robert Jordan. Pe mine nu mă mai prinde încă o dată. Nu, să trăiți, domnule general Grant. Eu am coborât de pe roată. Pilar ședea lângă foc și își așezase scaunul așa fel ca să poată privi peste umărul celor doi jucători așezați cu spatele spre ea. Urmărea jocul. Și lucrul cel mai ciudat dintre toate este trecerea de la moartea care plutește în aer la viața normală ca de familie, Îi spuse Robert Jordan. Tocmai când se rotește în jos, tocmai atunci te blestemata asta de roată. Dar eu am coborât de pe ea, își spuse mai departe. Și nimeni are să mă mai poată urca din nou. Până acum două zile, habar n aveam că Pilar, Pablo sau ceilalți există pe undeva, gândi Robert Jordan. Nu se afla pe lume nimic asemănător cu Maria, fără îndoială că era o lume mult mai simplă. Primisem din partea lui Gols indicații perfect limpezi și care păreau întru totul posibil de executat, deși prezentau oarecare dificultăți și implicau unele urmări. Știam că după ce vom arunca podul în aer, ori mă voi întoarce, ori nu mă voi mai întoarce, iar dacă m-aș fi întors, aveam de gând să cer o permisie pentru Madrid. Nimeni n-a căpătat vreodată permisie în războiul ăsta, dar sunt sigur că aș fi putut obține două sau trei zile la Madrid. La Madrid voiam să-mi cumpăr niște cărți Să mă duc la Hotel Florida Să iau o cameră și să fac o baie fierbinte Gândi Robert Jordan. Aveam să-l trimit pe lui sportarul Să-mi aducă o sticlă de absint Dacă ar fi putut face rost De vreuna la Montecherias, Leonezas Ori la alt local de pe Gran Via Iar după baie aș fi stat în pat Aș fi citit și aș fi băut vreo două pahare de absint Și mai târziu aș fi telefonat la Gaylord Să întreb dacă mă pot duce să iau masa acolo nu voia să mănânce pe Gran Via, fiindcă mâncarea nu era într-adevăr bună și trebuia să te duci foarte devreme dacă voiai să mai găsești ceva. În afară de asta, acolo veneau prea mulți ziariști pe care îi cunoștea și n-avea chef să fie mereu atent ca să nu scape vreo vorbă. Voia să bea câteva pahare de absint, să-i vine poftă de vorbă, iar pe urmă să se ducă la Gaylord și să ia masa împreună cu Karkov, să găsească mâncare bună și bere veritabilă și să mai afle cum merge războiul. Când fusese prima oară acolo, nu-i plăcuse la Gaylord, hotelul unde se aflau în cartierul rușii la Madrid, fiindcă i se păruse prea luxos, mâncarea era mult prea bună pentru un oraș asediat și discuțiile prea cinice pentru vreme de război. Dar m-am lăsat foarte ușor corupt, gândi el mai departe. De ce să nu mănânci cea mai bună mâncare cu putință în condițiile acelea când te întorceai dintr-o asemenea misiune? Iar discuțiile socotite drept cinism când le ascultase prima oară se arătaseră mai târziu a fi doar mult prea pline de adevăr. Întâmplările astea de aici ar fi ceva demn de povestit la Gaylord, gândi el, după ce s o termina. Da, după ce s o termina. Oare te-ai putea duce cu Maria la Gaylord? Nu, n-ai putea. Dar ai putea să o lași la hotel să facă și ea o baie fierbinte și să o găsești acolo când te întorci de la Gaylord. Da, asta ai putea să o faci și după ce ei ai lui Carcov despre Maria, ceva mai târziu ai putea să te duci și cu ea, fiindcă toți ar deveni curioși și ar dori să o vadă. Și poate că nu te duce deloc la Gaylord. Ai putea să mănânci vreme pe Gran Via și să te întorci repede la Florida. Dar știi bine că te-ai duce la Gaylord, fiindcă de mult vrei să mai vezi odată cele de acolo. De mult vrei să mai mănânci odată mâncarea de acolo, să mai vezi odată tot confortul și tot luxul dinăuntru, după ce s-o termina povestea de aici. Pe urmă te-ai întoarce la Florida și acolo ai găsi o pe Maria. Bineînțeles că acolo ar fi după ce s-ar termina povestea de acum. După ce se va termina. Da, după ce se va termina. Dacă ai încheiat treaba asta cu bine, fără îndoială că ai merita o masă la Gaylord. Gaylord a fost locul unde i-a întâlnit pe acei vestiți țărani și muncitori spanioli cu în alte posturi de comandă, care la începutul mișcării ieșiseră din mijlocul poporului și puse să rămâna pe arme fără a avea vreo pregătire militară anterioară și ți-ai dat seama că mulți dintre ei vorbeau rusește. Cu câteva luni în urmă, asta fusese prima lui mare deziluzie și începuse chiar să fie cinic cu sine însuși din pricina celor văzute. Dar, când aflase explicația, își dăduse imediat seama că totul era firesc. Erau într-adevăr țărani și muncitori. Luaseră parte activă la Revoluția din 1934 și, după înăbușirea ei, fuseseră nevoiți să fugă din țară, iar în Rusia urmaseră recursurile Academiei Militare și ale Institutului Lenin, organizate de Comintern, pentru ca data viitoare să poată intra în luptă, având pregătirea militară necesară posturilor de comandă. În Rusia, Cominternul se îngrijise de educația lor. Într-o revoluție nu ți-e îngăduit să dai pe față cine anume te sprijină și nici să spui mai mult decât se presupune că știi. Asta o învățase destul de repede. Dacă ceva este fundamentul just, micile minciuni n-au niciun fel de însemnătate. Și micile minciuni nu erau puține la număr. La început nu-i plăcuseră, ba chiar le urâse, dar mai târziu ajunseseră să-i placă. Când vrei să fii într-adevăr de partea unei anumite cauze, trebuie să le admiți, deși înseamnă să te placezi pe o pantă foarte alunecoasă. Gaylord era locul unde aflai că Valentin Gonzales, supranumit El Campesino, adică țăranul, nu era deloc țăran, ci un fost sergent în legiunea străină spaniolă, care dezertase și luptase de partea lui Abdel Crim, Asta era de asemenea foarte bine. Și de ce n-ar fi fost? Într-un astfel de război trebuie să faci rost repede de asemenea conducător țărani, iar un conducător țăran veritabil ar putea să semene prea mult cu Pablo. Nu-ți puteai îngădui să aștepți până avea să se ridice un adevărat conducător țăran, iar dacă se ridica ar fi putut să aibă prea multe trăsături specific țărănești. Așa încât erai obligat să fabrici unul. În privința asta din ceea ce văzuse la Campezino, Omul cu păr negru și buze groase de tip negroid, cu ochii aprinși și sfredelitori, avusese impresia că ar putea să ridice aceleași probleme ca și un veritabil conducător țăran. Ultima oară când îl întâlnise, părea a fi ajuns să creadă el însuși în propaganda făcută în jurul său și să se socotească țăran adevărat. Era un bărbat viteaz dintr-o bucată. Mai viteaz decât el, nu exista om pe lume. Dar vai, Doamne, mult mai vorbea. Iar când se înfierbânta era în stare să spună orice, indiferent ce consecințe ar fi putut să aibă indiscreția lui. Iar aceste consecințe erau încă de pe acum numeroase. Era un minunat comandant de brigadă, mai ales în situațiile când se părea că totul e pierdut. Niciodată nu-și dădea seama că totul e pierdut și chiar dacă așa era, lupta înainte și ieșea cu bine din încurcătură. Tot la Gaylord l-ai cunoscut pe simplul zidar Enrique Lister din Galicia, care acum comandă o divizie și vorbește și el rusește. Și l-ai cunoscut pe Templarul de mobile Juan Modesto din Andaluzia, căruia tocmai îi se să comanda unui corp de armată. Nu la Puerto de Santa Maria învățase el rusește, deși ar fi putut să o facă dacă ar fi existat acolo o școală de limbi străine la dispoziția Templarilor de mobile. Dintre toți ofițerii tineri, în el aveau rușii cea mai mare încredere, fiindcă era un adevărat om de partid, 100%, cum spuneau ei, bucuroși să folosească această expresie americanească. Era mult mai inteligent decât Lister sau El Campesino. Fără îndoială că Gaylord era locul cel mai nimerit în care îți puteai completa educația. Acolo aflai cum merg lucrurile în realitate și nu așa cum se presupunea că merg. Dar nu făcuse decât să-și înceapă educația, gândi Robert Jordan, și se întrebă dacă avea să o continue. La Gaylord învățai repede și temeinic, iar el tocmai de asta simțea nevoia. La început, când mai credea în toate fleacurile, ceea ce aflase acolo, luluise dar acum ajunsese să știe destule pentru a admite necesitatea jumătăților de adevăr și tot ce aflase la Gaylord nu făcuse decât să-i întărească încrederea în adevărurile pe care le socotea întemeiate. Îi plăcea să știe cum sunt lucrurile în realitate, nu cum se presupunea că ar trebui să fie. La război de când e lumea s-au spus minciuni, dar adevărul lui Lister, al lui Modesto și al lui El Campezino era mult mai bun decât orice fel de minciuni și legende. Fără îndoială că într-o bună zi aceștia aveau să spună adevărul în fața lumii întregi, dar până atunci el se bucura că există un loc așa cum e Gaylord unde putea să învețe. Da, în cazul când s-ar afla la Madrid, acolo s-ar duce după ce și-ar cumpăra cărți, după ce ar face o baie fierbinte, ar bea câteva păhărele și ar citi un ceas-două. Dar planul acesta și-l făcuse mai înainte ca Maria să apară în viața lui. Foarte bine! N-aveau decât să ia două camere și Maria ar fi putut să facă ce-i place câtă vreme el ar fi stat la Gaylord și până s-ar fi întors de acolo. Doar îl așteptase până acum tot timpul în creierii munților. Putea să aștepte puțin și la hotelul Florida. Vor avea de petrecut trei zile la Madrid. Trei zile pot deveni vreme îndelungată. Ar duce să-i vadă pe frații Marx în filmul O seară la operă. Se împlineau trei luni de când rula fără întrerupere și, desigur, că ar mai fi putut să ruleze încă trei. Îi ar plăcea filmul ăsta cu frații Marx, își spuse Robert Jordan, Iar plăcea foarte mult. Dar cât de lungă era calea de la Gaylord și până la peștera de aici? Nu, nu asta era calea cea lungă. Cale lungă avea să fie de la peștera asta până la Gaylord. Kașkin l-a dus acolo prima dată și nu-i plăcuse. Îi spusese că ar trebui să-l cunoască pe Carcov, fiindcă lui Carcov îi plăcea să stea de vorbă cu americani. Era cel mai înfocat admirator din lumea lui Lope de Vega și îi considera că o Huna e cea mai mare piesă care s-a scris vreodată. Poate că așa o fi, dar el, Robert Jordan, nu era de aceeași părere. Carcov îi plăcuse, însă localul nu. Era cel mai inteligent om pe care îl întâlnise vreodată. Purta cizme negre de călărie, pantalon gri și tunică tot gri, avea mâini și picioare mici, obraz bucălat și trup firav, când vorbea scuipa printre dinții stricați și în prima clipă i se păruse cam caragios la înfățișare. Dar avea mintea mai ascuțită, mai multă demnitate interioară, mai multă degajare în gesturi și mai mult humor decât toți oamenii pe care îi cunoscuse el vreodată. Localul însuși îi păruse indecent de luxos și de corupt. Dar pentru ce reprezentanții unei puteri care stăpânea o șesime din suprafața globului nu s-ar bucura de puțin confort? Asta era. Se bucurau de confort și, la început, lui Robert Jordan îi fusese silă de întreaga atmosferă, dar după aceea o acceptase și se simțise chiar foarte bine. Kashkin îl prezentase drept un tip extraordinar și, la început, Carcov se purtase cu o politețe jignitoare. Dar mai târziu, când văzuse că Robert Jordan nici nu se gândește să facă pe eroul, Baie în stare să-i povestească o istorie într-adevăr hazlie și teribil de dezavantajoasă pentru el, trecuse de la politețe la sinceritate brutală și apoi la insolență, iar pe urmă deveniseră prieteni. Kashkin fusese doar tolerat acolo. Era limpede că exista ceva neplăcut în legătură cu caștin și că se afla în Spania ca să-și răscumpere greșelile. Atunci nu au vrut să-i spună despre ce este vorba, dar azi când era mort, poate aveau să-l lămurească. Oricum ar fi, se împrietenise cu Carcov și se împrietenise de asemenea cu Irealde de liniștită liniștita, negricioasa, afectoasa, sprintena, simpla și buna femeie, cu trup firav și necizelat, cu părul negru, argintat și tun scurt, care era nevasta lui Karkov, și lucra ca interpretă la corpul de tancuri. Se împrietenise totodată și cu amanta lui Karkov, o femeie cu ochii de pisică și părul roșu auriu uneori mai roșu, alteori mai auriu, după dibăcia cu aforului, cu trup leneș și senzual, făcut să se îmbine perfect cu alte trupuri, o gură făcută să se îmbine cu alte guri, minte prostenacă, ambițioasă și cum nu se poate mai loială. Amantei ăsteia îi plăcea bârfa și din când în când trăia cu pasiune câte o aventură întâmplătoare, lucru ce părea doar să-l amuze pe Karkov. Se spunea despre Karkov că mai are pe undeva o nevastă în afara celei de la corpul de tancuri sau chiar încă două, dar nimeni nu știa ceva sigur în privința asta. Lui Robert Jordan îi plăcea atât nevasta pe care o cunoștea cât și amanta. Și bănuia că și cealaltă nevastă i-ar fi plăcut la fel de mult dacă ar fi cunoscut-o și dacă exista. Carcov avea gust ales în privința femeilor. Jos, în fața intrării impunătoare, se aflau santinele cu baioneta la armă și, în seara asta, Gaylord ar fi locul cel mai plăcut și cel mai confortabil din întregul Madrid asediat. sediat. i-ar mai plăcea ca în seara asta să se afle acolo și nu aici cu toate că și aici era bine acum când opriseră roata aceea. Iar nins soarea se oprise și ea. Iar face plăcere să-i arate lui Carcov pe Maria, dar nu putea lua acolo decât după ce l-ar fi întrebat, iar mai înainte ar fi trebuit să vadă cum e primit după acțiunea cu podul. După ce se termina atacul, gols, trebuia să fie și el acolo, iar dacă acțiunea cu podul ar fi reușit, toți ar fi aflat de la gols întreaga poveste. Dar golț l-ar fi luat peste picior în legătură cu Maria, mai ales după cele ce-i spusese în legătură cu fetele. Se întinse peste masă înspre oala din fața lui Pablo și își umplu o cană de vin, spunând, Cu voia dumitale!" Pablo cuvință din cap. Îmi închipui că e cufundat în preocupările lui de ordin militar," gândi Robert Jordan. Nu caută glorie zornăitoare în fața gurilor de tun. Caută soluția problemelor lui." În oala de dinainte Dar ești pe deplin conștient că omul ăsta trebuie să fie extrem de capabil Dacă a fost în stare să comande atâta amar de vreme o asemenea ceată Uitându-se la Pablo, se gândea ce fel de conducător de Guierilia Ar fi fost el în vremea războiului civil american Au fost mulți asemenea luptători, își spuse Robert Jordan. Dar noi știm foarte puține despre ei nu cei din categoria unor coantril, unor Mosby, ori chiar a bunicului său, ci oameni de rând, luptătorii din tufișuri. Și cu băutura? Crezi într-adevăr că Grant a fost un bețiv? Bunicul lui totdeauna susținuse că da, că era în fiecare zi că am mamețit pe la ceasurile patru după amiază și că în fața Vicksburgului, în vremea cât a ținut asediul, a fost beat mort vreo două zile în șir. Dar bunicul susținea sus și tare că se comporta ca un om absolut normal, oricâtă băutură ar fi băgat în el, doar că uneori era teribil de greu să-l trezești din somn. Dar dacă era în stare să-l trezești, se purta ca și cum ar fi fost treaz, luminat. Până acum, în războiul ăsta, nu a apăruse la niciuna dintre părți niciun Grant, niciun Sherman și niciun Stonewall Jackson. Nu. Și nici măcar vreun Jeb Stuart. Totuși, apăruseră la McClellani cu nemiluita. Fasciștii au nenumărați Mecclelani, iar noi avem cel puțin trei dintre ăștia. Fără îndoială că nu văzuse în războiul ăsta niciun geniu militar, nici măcar unul singur, sau barem unul care să semenea geniu. Kleber, Lucaci și Hans realizaseră lucruri strălucite cu brigăzile internaționale în contribuția aduse la apărarea Madridului. Dar după aceea, bătrânul Kelbos, ochelarist, îngânfat, prost ca o bufniță, neiscusit în discuții, curajos și îndrăzneț ca buhaiul, clăditul din vorbe apărător al Madridului, care era miaha, se arătase așa de gelos pe zarva făcută în jurul lui Kleber, încât îi silise peruși să ia lui Kleber comanda și să-l trimită în Valencia. Kleber era un soldat bun. Dar mărginit și vorbea într-adevăr prea mult pentru postul pe care îl ocupa Gulls era un bun general și un excelent soldat Dar fusese totdeauna ținut în poziții subalterne și niciodată nu i se dăduse libertatea de acțiune Atacul acesta era operația lui cea mai importantă de până acum Și lui Robert Jordan nu prea îi plăceau cele auzite în legătură cu atacul Pe urmă mai era gal. Maghiarul, care ar fi meritat să fie împușcat dacă numai jumătate din cele ce se spuneau la Gaylord ar fi fost adevărate Hai să zicem dacă ai fi putut să crezi 10% din câte auzeai la Gaylord gândi Robert Jordan Ar fi dorit din tot sufletul să fi putut vedea lupta de pe platoul de dincolo de Guadalajara unde i-au bătut pe italieni dar atunci se afla în Estramadura Într-o noapte la Gaylord cu două săptămâni în urmă Hans îi vorbise despre lupta asta și îl făcuse să o vadă a Existase un moment în care bătălia fusese cu adevărat pierdută și anume atunci când italienii spărseseră frontul lângă trihueche, iar brigada a 12 -a ar fi fost încercuită dacă îi zbutea să intercepteze șoseaua Toriha-Brihuiega. Dar știind că aveam de-a face cu italienii, spusese Hans, am recurs la o manevră care ar fi fost cu neputință de justificat în fața unui alt inamic și a reușit. Hans îi arătase totul deslușit pe hărțile teatrului de operații. Le purta întotdeauna asupra lui în Port hart, și încă în vremea aceea mai părea uluit și încântat de minunea petrecută acolo. Hans era un soldat excelent și un bun camarad. Trupele spaniole ale lui Lister, ale lui Modesto și ale lui Campezino, luptaseră bine în bătălia aceea, așa îi spusese Hans, ceea ce e trebuia pus pe seama a priceperii comandanților și a disciplinei create de ei. Se găseau însă și unii care susțineau că multe dintre manevrele lui Lister, ale lui Modesto și ale lui, fusese indicate de consilierii lor militari ruși. Erau ca niște elevi piloți care zburau pe un aparat cu dublă comandă, așa fel ca pilotul să poată interveni de câte ori făceau vreo greșeală. Ei anul ăsta are să arate cât de mult și cât de bine au învățat De la o vreme nu or să mai aibă la dispoziție comandă dublă Și atunci o să se vadă cum se descurcă singur la comanda unor divizii Ori a unor corpuri de armată Erau comuniști și știau ce înseamnă disciplina Disciplina asigurată de ei în unitățile pe care le comandau ridica valoarea trupelor Lister era de-a dreptul crud în ce privește disciplina se arăta un adevărat fanatic și dovedea o lipsă de respect față de viață întru totul spaniolă. În puține armate, după cea din tâi invazie a tătarilor asupra apusului, au mai fost oamenii executați sumar pentru vin destul de neînsemnate, așa cum se întâmpla în unitățile de sub comanda sa. Dar se pricepea să facă dintr-o divizie o unitate pregătită de luptă. Una este să păstrezi opoziție, alta este să ataci o poziție inamică și să o cucerești. Dar e ceva cu totul deosebit să manevrezi o armată în câmp," își spunea Robert Jordan, stând acolo așezat la masă. După câte am putut vedea eu când l-am cunoscut, tare nu știu cum are să se descurce Lister la treaba asta după desfințarea comenzii duble." Dar poate că n-au să fie desfințate," gândi Robert Jordan. Stau și mă întreb dacă or să fie desfințate. Ori au să fie întărite. Aș vrea să știu ce poziție au ruși în chestiunea asta." Gaylord e locul potrivit, îi spuse Robert Jordan. Multe dintre cele pe care aș vrea să le știu acum nu le pot afla decât la Gaylord. Într-o vreme a avusese impresia că legăturile cu cei de la Gaylord îi dă unaseră. La Gaylord era tot ce putea fi mai deosebit față de comunismul puritan și rigid din Velasquez 63, Palatul Madrilen transformat în cartier general al brigăzilor internaționale din capitală. La Velasquez, 63, aveai impresia că ești membru al unui ordin călugăresc, iar Gaylord se afla la mare distanță de atmosfera pe care o simțeai la comandamentul regimentului 5, înainte de a fi fost dezmembrat în brigăzile noi armate. În amândouă aceste locuri simțeai că ei parte la o cruciadă. Este singurul cuvânt în stare să exprime ceea ce simțeai, cu toate că este atât de tocit și demonetizat, încât nu și-a mai păstrat sensul propriu. În ciuda birocrației a delăsării și a disensiunilor, trăiei ceva asemănător acelui simțământ pe care se presupunea că l-ai trăit, dar nu-l trăiseși, cu prilejul primei comuniuni. Era senzația că te consacri pentru vecie în lor față de toți obidiții lumii, iar această consacrare putea la fel de greu fi exprimată în vorbe și îți producea aceeași cutremurare ca și adânca trăire religioasă. Cu toate acestea rămânea la fel de autentică și profundă ca și emoția ce te copleșește când le asculți pe Bach, ori stai în catedrala din Chartres sau în catedrala din Leon și vezi lumina reversându-se prin vitraliile imense, ori când îi admiri pe Mantegna și pe El Greco în Prado. Te făcea părtaș al unei lumini în care puteai să crezi pe de întregul și fără îndoieli și unde simțeai frăție de plină cu toți cei porniți pe aceeași cale ca și tine. A fost ceva ce nu mai trăisești până atunci, dar ai trăit în acea împrejurare și ei acordat asemenea importanță, ai avut asemenea respect pentru temeiurile ei, încât propriați moarte ți s-a părut un amănunt cu totul lipsit de importanță. Un accident ce se cerea evitat doar fiindcă te-ar fi stânjenit în împlinirea datoriei. Dar lucrul cel mai important era că venea să-ți ofere putința de a acționa în sprijinul acestui simțământ și al trebuinței cel completa. Puteai să lupți. Așa că ai luptat, își spuse Robert Jordan, iar în cursul luptei s-a pierdut repede furitatea simțămintelor din sufletele celor ce supraviețuiau și luptau mai departe. Asta la capătul a șase luni. Apărarea unei poziții ori a unui oraș este o parte a războiului în care poți trăi acel prim simțământ. Așa a fost în luptele din Sierra. Acolo s-a luptat într-o adevărată solidaritate și tovarășie revoluționară. Acolo, când pentru prima oară s-a ivit necesitatea de a se întări disciplina, a aprobat și a înțeles măsurile luate. Sub ploaia obuzelor, unii s-au arătat lași sau au rupt-o la fugă. Și a văzut cum au fost împușcați și lăsați să putrezească la margine de drum și nimeni nu i-a mai băgat în seamă după ce au fost ușurați de cartușe și de lucrurile mai de preț. Era firesc să li se ia cartușele, bocancii și bluzele de piele. Luarea lucrurilor care aveau preț nu era decât o dovadă de realism. Doar așa puteau fi împiedicați anarhiștii să pună mâna pe ele. Împușcarea celor care dăduseră răbieri cu fugiții părea o măsură dreaptă, binevenită și necesară.